Анна Марія Еріш Королівський обов'язок Пролог Я завжди мріяла стати воїном. З самого дитинства мої прийомні батьки готували мене до цієї ролі. Але життя вміє підкидати сюрпризи. Виявилося, що я зникла принцеса Дарсана Драгомір і згодом я маю посісти трон Валорії. Мій брат Аларік Рідний син молодшої сестри мого батька з радістю уникнув цього, але тепер моя черга. Мені вдалося з часом прийняти це, однак легше не ставало. Я боялася прийняти неправильне рішення, адже від мене залежатиме майбутнє королівство. Ні, мені подобалася моя родина та народ, проте це занадто важко. Я б справді хотіла хоч ненадовго повернути той час, коли найголовнішою моєю проблемою було вивчення нового прийому, аби не вирізнятися серед інших в академії непростих. Я не знаю, що зі мною відбувається. Важко було вивчити всі ці правила, запам'ятати особливості кожного народу та розвивати свої дипломатичні навички. У будь-якому разі в мене буде ще дуже багато часу, адже батьки передадуть мені трону років через 80. Та тепер я маю думати не лише про себе, рятує підтримка близьких людей та ЗАК, але все частіше я задумаюся про те, як склалося все, якби мої батьки не були королем та королевою. Та цього ніколи не станеться. Чи все ж наші думки матеріальні і моє життя справді скоро зміниться? Я навіть боюся подумати про це. Глава перша. Принцесу Дарсано, сьогодні ви маєте кілька справ у місті, які просто потребують вашої уваги. З самого ранку мій особистий помічник, Лем вирішив завалити мене роботою. Це ще добре, що вампіри зовсім не сплять, але я теж хочу відпочивати. В мене не вистачає часу абсолютно ні на що. З того часу, як ми закінчили Королівську академію, пройшов цілий рік, і батьки активно готували мене до ролі майбутньої королеви. Не скажу, що мені це все давалося доволі легко, але я якось справлялася з цим. Довелося перероблювати свій розпорядок дня, адже навіть принцеса має певні обов'язки. Інколи я вже настільки морально втомлювалася, що просто кидала все і йшла на тренування. Але потрібно з часом якось брати себе в руки. Бували часи, коли мені дуже хотілося просто втекти і передати трон Аларіку, якому все вдавалося в рази краще. І хоча брат буде незадоволений, та все ж в нього не залишиться іншого вибору. Вони з Іларією з самого дитинства вчилися цьому, а я? Я зовсім не готова до такого. З мене виховували воїна, а ніяк не королеву. Це було чимось дуже далеким, та таке зараз моє життя. Після того, як ми повернулися у Валорію, якийсь час були певні проблеми, адже Аларік та Еларія розійшлися, та брат залишився у Хейвенберді. І досить довгий час ми навіть вважали його померлим. Там тепер все добре, тепер ми всі разом. Та все частіше я ловила себе на думці, що це все не моє життя. Все мало б скластися інакше, але я опинилася зараз тут. І мені доведеться прийняти цю роль. Хоча я вже й змирилася. Я просто закрила очі, аби хоч на мить розслабитися. Здається, Ліам все зрозумів. Мені взагалі пощастило, що його найняли. Він хоч і був досить кремезним хлопцем зі світлим волоссям та зеленими очима, який справляв враження досить суворого вампіра. Але він дуже добрий та розуміючий. Принаймні в рази кращий за тих, що були запропоновані мені раніше. Не дивлячись на те, що Ліам закінчив Академію Непростих, він більше прагнув використовувати свої розумові здібності, які були досить вражаючі. Зараз у нього виходило це поєднувати, і це було саме те, що мені потрібно, адже я могла на нього покластися. «Я скажу, що ви не дуже добре себе почуваєте і займетеся цим завтра», – врешті видихнув він. «Але завтра доведеться все ж зробити все. Дякую, Ліами». «Посміхнулася я. Ти найкращий, знаєш про це?» «Звичайно». Він відповів посмішкою та поспішив піти. Я ж встала з крісла та попрямувала на балкон. «Сьогодні у мене був такий неочікуваний вихідний, і я могла провести день так, як мені хотілося. Проте в мене була лише одна ідея. На Валорію ще не скоро опуститься ніч, а тому я можу побути трохи наодинці». Я справді сумувала за цією частиною мого колишнього життя. Нарешті я змогла вдихнути на повні груди. Свіже повітря в той же момент наповнило мої легені. Ось він, смак спокою. Я дуже хотіла, аби таких моментів у нас було набагато більше. Після нашого повернення сюди легіон жодного разу не проявив себе. Ми жили у відносній безпеці, хоча це й було більше схоже на затище перед бурею а раптом далі щось нас очікує набагато гірше. Ні, я не хотіла про це думати. І хоч я була готова до нападу у будь-який момент, та все ж хотілося цього спокою. Я відчула, що хтось підійшов до мене. Мої рефлекси спрацювали, та в цьому не було необхідності. Зак повільно обійняв мене, притягуючи ближче. Як же я любила цей запах. На жаль, останнім часом ми мали досить мало часу на одинці хоч і жили в одній кімнаті. Він більше проводив часу з моїм батьком, адже той готував його до ролі короля. Йому теж потрібно багато вивчити, адже з нього так само виховували воїна. Ми, звичайно, так далеко ще не заглядали, але я хотіла думати, що одного разу ми одружимося. Інколи я навіть могла уявити наше весілля. А тато, і так би мовити, потребувався про це завчасно. Зак взагалі поводив себе дуже дивно, коли це стосувалося нашого спільного майбутнього. До того ж, лише рік тому не стало його батька. Крістіна ж насолоджувалася життям з Пауелом. Хоч і не одразу, та хлопець прийняв свою маму та її новий вибір. Зак обережно прибрав моє волосся на один бік, цілуючи шию. І я була готова просто розтанути від цих дотиків. Цей хлопець буквально зводив мене з розуму. «Тут мені одна пташка нашепотіла, що в тебе сьогодні вихідний», – посміхнувся він. «Сподіваюся, ти не планувала його провести на самоті?» «Ту пташку часом не лєм звати?» – відповіла я. «Взагалі-то планувала, але зараз є краща ідея. Тим паче, коли в нас ще буде така можливість?» Я повернулася до Зака обличчям, а тоді притягнула його ще ближче і поцілувала. Ніжний та довгий жест, що ідеально демонстрував мої почуття до цього вампіра. Колись я навіть уявлення не мала, що у нас все так складеться. Особливо після першого поцілунку тоді на уроці в Королівській академії. В той момент я сподівалася, що більше ніколи не побачу цього хлопця. Але життя зробило інший вибір. І я цьому невимовно рада. Скільки ми вже всього пройшли разом, а скільки чекає попереду. І чим сьогодні займемося? «Посміхнулася я. Знаєш, у мене є чудова ідея». Зак уважно дивився мені в очі. «Мама вже давно чекає на принцесу у себе в гостях. А ти ніяк не можеш знайти хвилинку. То може сьогодні? А чому би ні? З Крістіною в мене чудові стосунки, і вона неабияк рада тому, що ми з Заком разом. Жінка вважає, що найкраща пара для її сина». До того ж, мама розказувала, що вони з Пауелом досить добре влаштувалися, і мені треба це побачити. От навіть уявлення не маю, як разом можуть жити Ангел та Фенікс. Проте інколи наше життя підкидає не такі сюрпризи. Значить, рішення прийнято, і сьогодні я вирушаю до них в гості. Що мене цілком влаштувало? Аби тільки там обійшлося без пригод. Зак вже пройшло стільки часу з того моменту, як ми повернулися з Хейвенберду. І мені було досить незвично, адже тепер чомусь Джейкоб твердо вирішив готувати мене до ролі короля. Ні, я, звичайно, хотів всю вічність провести поряд з Дарсаною, адже кохаю її сильніше за все на світі. Проте я все життя був воїном, і аж ніяк не королем. Це для мене настільки незрозуміло і незвично». Однак я можу відмовитися від цього лише у тому випадку, якщо покину Дарсану, а я цього не зроблю ніколи. Тому й доведеться змиритися. Я розумію, що рано чи пізно обов'язково зроблю їй пропозицію вийти за мене заміж. Таким чином ми станемо ще ближче одне до одного. Але я не можу точно сказати, коли саме це буде. Мама каже, що я відчую». До речі, вона так сильно хотіла побачити Дарсану, що ледве не збиралася прийти в палац і викрести її на кілька годин. Останнім часом дівчина була настільки втомлена постійними справами, що підговорив Ліама, аби той допоміг з вихідним. Джейкоб та Зоріна були не проти, аби їх єдина донечка нарешті трохи відпочила. І ось якось це все вийшло. Нарешті вона подивиться, де ж оселилася мама з Пауеллом. Вона була неабияк рада повернутися у рідну Валорію, адже довгий час змушена була переховуватися. Та тепер наше життя стало набагато спокійніше. Я намагався тренуватися якомога більше, і з цим мені успішно допомагала Зоріна та Маркос. Хоча чоловік останнім часом більше приділяв уваги Аларіку, все ж хлопець хотів стати воєначальником, і в нього були всі шанси. Все було ще краще, ніж я думав. Принаймні, поки що. Глава друга Нарешті вихідний, про який я так довго мріяла. Я могла просто навіть не думати про те, що зараз має бути чергова зустріч, адже всім потрібно про щось поговорити з принцесою Дарсаною. Інколи мене це неабияк дратувало, хоча я насправді намагалася сумлінно виконувати свої обов'язки. Хотілося б більше свободи, але, як каже моя мама, це зараз важко, а потім вже якось звикнеться. Хоча я знаю, що вони досі з татом можуть втекти кудись на день, аби побути разом. Здається, вони навіть рахують дні до моєї коронації, адже зможуть нарешті видихнути з полегшенням. Та ще часу досить багато, тому доведеться потерпіти. Але я не думаю, що вони проти, адже мамі з татом подобається їх роль. Короля та королеву обожнює народ, і це не може не радувати, аби лише в нашому світі було більш безпечно. А ми ж вже підійшли до будиночку Крістіни та Пауела. Він розташувався неподалік від палацу, майже біля самого лісу. Тут було настільки мило та затишно, а ще й пахло жасмином навіть. Вони справді постаралися, адже виглядало все просто неймовірно. Колись я мріяла, що буду жити саме в такому. Але тепер моїм домом став палац, і все кардинально змінилося. І я справді вважала те місце своїм домом, однак інколи так хотілося втекти від усього цього та просто жити звичайним життям. Інколи я навіть мріяла, що ми з Заком стаємо простими воїнами та захищаємо рідну країну від небезпек. І наше життя пройде хоч і неспокійним, але досить звичайним та щасливим. Хоча бути принцесою теж не найбезпечніше заняття, та мені треба радіти, адже життя в мене і справді дуже хороше. Нарешті ви вибралися до нас, посміхнулася Крістіна, ставлячи на стіл якісь смаколики. Я розумію, ви вже маєте певні обов'язки, проте й про мене не варто забувати. Так, хоч відпочити тут зможете, підтримав Пауэл свою дружину. Вони зіграли весілля не так давно. Проте я бачила, як сильно люблять одне одного. Однак я досі не зрозуміла, чому Крістіна вибрала тоді саме Натаніеля. Ні, якби вона цього не зробила, то Зак зараз би не сидів зі мною. Але ж поряд був такий неймовірний чоловік, що кохав її сильніше за все на світі. А вона ніби не помічала. Потім були довгі роки переховування в якості директора Королівської академії. І лише Пауэлл знав про все та підтримав жінку. Він був життя готовий віддати за свого коханого ангела. І от тепер вони нарешті отримали шанс на спокійне життя. Я була справді щаслива за них, адже Ізак міг отримати сім'ю. Хоча йому досі було важко змиритися зі смертю батька. Та все ж хлопець впорався. «Дарсана, як ти справляєшся з усім? Виходить?» – поцікавилася Крістіна. «Та потрохи, але я поки не роблю дуже суттєвих успіхів». «Все ж з мене виховували воїна, а не королеву», – посміхнулася я. «Батьки досить сильно допомагають. Якби не вони, я би точно не впоралася з усім». «Ну, звичайно, це ж твої батьки. Вони завжди будуть поруч», – посміхнулася жінка. І я справді в це вірила, адже хотілося, щоб саме так життя далі й склалося. Однак в нашому небезпечному світі можливе всяке». Так, деякий час ми нічого не чули про Легіон, проте він все ще складав безпеку. Але найголовніше – ми так і не знаємо, хто їх лідер. Мета доволі чітка – захопити владу у усіх 35 світах. А от, що стосується іншого… Навіть зараз я не могла перестати про це думати, хоча в мене вихідний. Я боялася за свій народ, адже тепер відчувала певну відповідальність. Я справді зараз намагалася розслабитися, і в мене це майже вийшло. Ми просиділи в Крістіни до самого вечора, а тоді поспішили попрощатися. Ми йшли вже близько п'яти хвилин, але зараз рухалися в протилежну сторону від палацу. Я не розуміла, що зараз відбувається, але повністю довіряла Заку, тому і не хвилювалася. І справді все сталося так, як я навіть і не могла мріяти. Ми опинилися біля скелі Мортіус, одного із найгарніших місць Валорії. Там на вершині на тебе чекає сюрприз посміхнувся він. «Варто лише туди дістатися». «Як ми це зробимо?» – не зрозуміла я. «Я знаю, що ми не втомлюємося, але це буде досить довго, навіть з вампірською швидкістю». «Ти забула, хто твій хлопець?» Раптово за спини Зака з'явилося два величезних крила, і він притягнув мене ближче до себе. А тоді ми злетіли. Інколи я і справді забувала, що він ангел. Все ж він настільки вміло навчився її приховувати, що продовжував це робити навіть тоді, коли й не потрібно. Але це неймовірне відчуття польоту змушувало викинути всі думки з голови. Іноді я мріяла, прокрила, адже це дозволило б мені відчути свободу. Однак це неможливо, ми давно їх втратили. І хоча й позбулися неприємних речей, та інколи мені здається, що краще би лишилися ангелами. Все ж частина нашого прокляття залишилася у вигляді спраги крові, яку ми хоча б могли контролювати. Але я забула і про це, коли ми опинилися на горі. Тут був своєрідний пікнік лише для двох. Ще й відкривався чудовий вид на палац та місто. Все ж у мене дуже гарна країна. А хлопець? Хлопець просто неймовірний. Він бачив, як я сильно втомлююся, а тому вирішив допомогти розслабитися. І я справді це цінувала. А ще кохала Зака, що став невід'ємною частиною мого світу. Легіон Валорія Ця країна ніколи нікому не скорялася, навіть коли вони були ангелами, а прокляття ще діяло. І тепер в нас є шанс нарешті отримати те, що ми маємо отримати по праву. Я знаю, що все обов'язково буде саме так, як ми намітили. Адже Дарсана ще точно не готова до ролі королеви. Їй важко все дається, і я не думаю, що вона сама цього хоче. Однак королівський обов'язок змушує це робити. А що, як ми запропонуємо їй альтернативу? Не думаю, що погодиться. Тому краще не вигадувати нічого нового. Не дарма ж нам Ем сказав, що це ідеальний спосіб, а ми звикли його слухати. М – це наш лідер, засновник Легіону. Однак лише наближені знають, як він виглядає. Нам же таке знати не потрібно. Проте було дуже цікаво. І зовсім скоро ми маємо зробити це. Чи є в мене сумніви? Ні. Адже я знаю, що наша справа рятує багато життів. Коли Легіон почне правити, тоді нарешті усі 35 світів об'єднаються. Наш час назвуть золотим. І ми станемо легендами. Колись ось цю нашу боротьбу назвуть війною за свободу. Глава третя Ми повернулися якраз вчасно, адже сьогодні в нас мала бути родинна вечеря. І, звичайно, тут був присутній Зак. Все ж тепер він став частиною нашої родини. З недавніх пір і Маркус, мій прадід, нікуди не їздив а займався лише військовою справою у Валорії. Він навіть почав вчити Аларіка цій справі, адже хлопець справді зацікавився цим. Це стало новиною для всіх нас, особливо для мами, адже Зоріна його виростила. Раніше хлопець не особливо любив цю справу, але тепер вона насправді його захопила. А от Іларія вирішила зайняти піст королівського радника у сфері економіки. Все ж тепер, коли вона не змушена керувати Хейвенбердом, подруга могла обрати те, що їй справді подобалося. І дівчина вирішила залишитися тут, поряд з коханим. Всі ми зібралися за одним великим столом, де ніколи не було тихо. А я вже майже звикла до таких вечорів. Ще роки чотири тому я й уявити не могла, що королівські справи будуть для мене чимось буденним. А після вечері я вирішила потренуватися. І в цей вечір так сталося, що тут зібралися усі. Однак сьогодні на нас чекало справжнє шоу. І Ларія тут була скоріш задля того, аби подивитися на усе. Як і тато. Бо він більше віддавав перевагу тренуванню саме своєї магії. Тепер в нього не було потреби приховувати її. Адже всі тут знали правду. Навіть Маркус зазвичай вчив онука новим прийомом. Проте вони, як Ізак, сиділи сьогодні на трибуні. А я ж нічого не розуміла. Та коли мама підійшла до мене та протягнула руку, я все зрозуміла. «Ну що, доню, покажеш, на що здатна?» – посміхнулася вона. «Змагатися з одним з найкращих воїнів в усіх 35 світах? Я ще не схожа на самогубця. Але й відмовляти рідній матері не дуже хотілося. Все ж вона стільки років вважала свою доньку померлою. І це найменше, що я можу зробити для неї. Вона кинула мені меч. І я його з легкістю піймала. З того часу, як я стала вампіром, то стала ще більш справним воїном. І тепер ми з Заком точно були на рівні. Однак от з мамою тут зовсім інша. Я не знаю, чи є у всіх світах хоч хтось, хто може зрівнятися з справністю цієї жінки. Вона наносила удари, і мені вдавалося їх відбивати. Проте я так і не зрозуміла, чи вона просто мені піддалася, чи справді я вже могла битися з нею майже на рівних. Та вже за хвилин сім мій меч лежав на землі, а її зброя була біля мого горла. Звичайно, вона не буде чіпати мене. Однак таким чином мама показувала, що перемогла. А ти молодець, гідно трималася, похвалила вона. Ніби ти мені не піддавалася, посміхнулася я. Абсолютно ні. Ти великий молодець. Зоріна повернулася до інших. А як там моя племінниця? Ну що, Аларік, ти навчився битися? Чи боїшся поламати нігтик? Мені досі було незвичне їх спілкування адже вони так жартували одне над одним, хоча мені й подобалося таке. Все ж Зоріна та Джейкоб виростили свого племінника адже моя тітка Кларіса була одержимою ідеєю посадити свого сина на трон, а тому навіть і не звертала уваги на дитину, а мама ж тоді втратила мене, а тому Аларік став її єдиною розрадою. Вона справді дуже любила його. Хлопець погодився тренуватися з нею. Маркус же мав справи, а Іларія вирішила трішки поговорити з дядьком, адже вони так рідко бачаться. Все ж в Хейвенберді зараз день, адже у нульовому світі час стає інакше, ніж у інших. Я ж підійшла до тата та присіла поряд. Він уважно спостерігав за своєю дружиною. Я ж вже стільки разів чула про їх історію кохання і кожного разу дивуюся. Як вони взагалі закохалися одне в одного? Тим паче, що коли мама приймала рішення вийти заміж, вона ще не була достатньо впевнена у своїх почуттях. Та зараз вони абсолютно щасливі. Але одне питання мене не покидало, і я вирішила все ж поставити його. «Тату, а можна я дещо спитаю?» Він лише кивнув. Мама розповідала, що ти в неї закохався вже тоді, коли був викладачем в Академії непростих. Як ти так швидко зрозумів, що вона саме та? Це дуже цікаве питання, розсміявся король. Але твоя мама неймовірна. Варто було лише подивитися в ці очі, і я пропав. Не скажу, що це було прямо одразу, але ще в перший день я зрозумів, що ця жінка ніколи не піде з моєї голови, навіть якщо ми не будемо разом. Він з ніжністю подивився на свою дружину. Та мені пощастило, і тепер в нас є така чудова донька та племінник. І тато говорив абсолютно щиро, він обожнював свою родину. І кожен з нас знав, що в нього є міцна підтримка. А я ж вкотре задумалася. Якось так сталося, що найсильніший воїн та вампір з абсолютною владою над чотирма стихіями покохали одне одного. Але тоді в них би мала народитися досить сильна дитина, якщо врахувати дар моєї матері. Тоді чому ж я не настільки могутня? Зоріна Маю визнати, а все ж робив певні успіхи. З того часу, як він вирішив серйозно займатися військовою справою, хлопець справді робив все, аби стати гідним посади. Йому нарешті вдалося якось порозумітися з демоном, що жив у ньому. І тепер вони цілком нормально співіснували. Якась дивна у нас родина виходить. Зі мною та Джейкому все і так зрозуміло. Дарсана – вампір з унікальною силою, яку вона досі сама не до кінця розуміє. А Ларік зберігає в собі силу демона, Зак наполовину ангел, а Іларія – донька найпершого вампіра. Ще й до того дівчина зберігла деякі особливості свого народу, адже вона могла перетворюватися на птаха. І так, я назвала Зака та Іларією частиною нашої родини, адже справді так і є. Але поки наше життя налагодилося, те від легіону немає чуток. Проте мені здавалося, що на нас чекає якась небезпека. Моє перечуття вампіра ще ніколи не підводило. Я могла розслабитися, а тому просто вийшла на балкон подихати свіжим повітрям. Пам'ятаю, як я боялася ролі королеви, коли виходила заміж за Джейка. Мене не виховували як правителя, але ж в мене вийшло. Значить, і в донечки нашої також. Виявляється, це набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Головне по-справжньому любити свій народ і робити все, аби наші люди були щасливими. Ззаду підійшли, і мої інстинкти безпрацювали, але це був мій чоловік. Він ніжно обійняв мене, не говорячи абсолютно нічого. Але зараз нам це і не було потрібно, адже коханню не потрібні зайві слова. «Мені здається, чи ти стаєш ще й прекраснішою з кожним днем», – посміхнувся чоловік. «Мені завжди буде мало часу з тобою». У нас є ціла вічність, аби бути щасливими. Тим паче тепер, коли все нарешті налагодилося», – відповіла я. «Головне, не відпускай мене. Ніколи не відпущу», – сказав Джейк, цілуючи мене. «В такій миті я могла забути про все на світі, адже моє життя і справді було ідеальним. І я не хотіла, аби хоч щось змінилося». Глава четверта Після тренування мені не хотілося ще якоїсь активності, хоча вампіри не втомлюються. Однак я була морально виснажена, тому просто попрямувала в нашу з кімнату, де хлопець вже чекав на мене. Не думала, що зможу так швидко звикнути до наших стосунків, які вийшли на новий рівень. Ми почали жити в одній кімнаті, ще й тато готує хлопця до ролі короля. А я ж пригадала той час, коли мені тільки виповнилося 18 років. Я готувалася до вступу в Академію непростих, вважаючи, що моє життя вже визначене. А зараз я готуюся стати королевою. Мої прийомні батьки мертві, а поряд найкращий хлопець. Я сумувала за ними, адже вони подарували мені справді щасливе життя. І уявляю, як би мама з татом зараз раділи, тому що в мене все складається, однак їх немає поряд, а винний поніс заслужене покарання. Нарешті моє життя стало більш спокійним. Коли ж я відчинила двері, Зак стояв на балконі, дивлячись кудись перед собою. Інколи я знаходила його у такому стані. Напевно, він теж згадує все те, що сталося з ним. Я навіть знала, що він справді сумує за батьком, хоч він і хотів знищити світ. Все ж Натаніель виростив його, і Зак справді любив свого тата. Але він не міг прийняти те, який той став через легіон. Чи можна чоловіка назвати жертвою легіону? Навіть не знаю. Натаніель теж був близький для мене та моїх батьків. Однак щось таки сталося, що змінило його. І я навіть не уявляла, як важко було Заку, коли він дізнався правду. Тому я просто підійшла до нього, обійнявши. Так само, як зробив він кілька днів назад. Йому була важлива моя підтримка. Я відчувала, що він трохи розслабився, але поки що не повертався. Я притиснулася до його спини, вдихаючи такий рідний аромат. Я його справді дуже кохала і рада, що у нас таки все вийшло. Ми пройшли стільки всього разом, але залишилися вдвох. «Ти як?» – спитала його я. «Бачу, що тебе щось тривожить. Ти можеш розповісти мені, адже я завжди тебе підтримаю та розумію. Не знаю, просто відповів Зак. Рівно рік тому сталася та битва. Рік тому помер мій батько, і я не знаю, як реагувати. Розумію, що він був ворогом, але нічого не можу з собою зробити. Знаєш, я дуже сумую за тим татом, який був у мене у дитинстві. Хоча й розумію, що він навіть тоді був вірним легіону. Адже саме через нього мама ховалася. «Це нормально, що ти сумуєш». Хлопець врешті повернувся до мене. «Натаніель не був абсолютно поганим. Він любив тебе. Просто десь у його житті щось сталося не так. Мама розказувала, що він завжди був її підтримкою. Це стало ударом для багатьох. Натаніель був моїм вчителем, і я справді дуже сильно прив'язалася до нього». Я бачила, як важлива для нього зараз моя присутність, і я завжди буду поруч з ним, коли він потребуватиме. На якусь мить я навіть задумалася про те, що можу його втратити. А от з іншого боку я уявляю, як сильно боїться він. Я бачила це в його очах. Хлопець в дитинстві втратив маму. У юності йому довелося відмовитися від усіх друзів, а потім ще й втратив батька і хоча Крістіна тепер намагається виправити все, проте той час вже не повернути. Зак справді боявся втратити мене. Але цього не станеться, я не покину його. «Заку, все буде добре. Я поруч з тобою, і ти мене не втратиш», – прошепотіла я. «Так просто ти мене не позбудешся, Я й не збирався. Хлопець вперше посміхнувся з того моменту, як я сюди прийшла а потім він притягнув мене до себе ближче та ніжно поцілував. Як і кожного разу, я ніби полетіла кудись за тисячі кілометрів звідси. Я кохала цього хлопця і просто не уявляла вже свого життя без нього. Але останнім часом мене не покидало перечуття, що скоро все зміниться. Проте мій дар передбачення продовжував мовчати. Останнім часом він все рідше прокидається, і я навіть боялася, що він зник. Та все ж я ніби відчувала його. Замить ми відсторонилися одне від одного, важко дихаючи. Я була значно нижчою зазака, але зараз це не складало проблеми подивитися йому в очі. Чи настане колись той момент, коли мені вистачить його присутності? Думаю, ні, адже почуття з кожним днем стають лише сильнішими. Ти знаєш, що я не впораюся без тебе? Спитала я. Ти мій всесвіт. «І я готовий би віддати все, аби пережити наші моменти ще раз. І якщо ти колись загубишся, я обійду всі країни в 35 світах, проте знайду тебе. Обіцяєш?» Я справді питала серйозно. «Обіцяю. Я завжди знайду тебе», – прошепотів він. «І ми зустрінемо вічність разом. Є такі пари, котрі не можуть одне без одного. І ми саме такі». І я справді вірила, що так і буде. Коли зустрічаються такі сильні почуття, їх не варто відпускати. Потрібно зробити все, аби ця людина залишилася поруч назавжди. Моя вічність неможлива без нього, адже Зак – частина мене. Я часто згадую, як ми з ним познайомилися. Тоді він приїхав до Королівської академії навчати не збитися. І хто ж знав, що саме так повернеться наше життя? Тоді я ще не знала, що я принцесою вампірів. Я вірила, що там зможу зрозуміти, хто я і ким можу бути. Проте все склалося навіть ще краще, ніж я могла уявляти. Але перечуття все одно не покидало. Зовсім скоро наше життя зміниться і лишається сподіватися, що все стане лише кращим. Глава п'ята Ранок почався не дуже добре. Я мала цілий список справ, які потрібно було обов'язково зробити. Однак все змінилося. Я побачила видіння. Вперше за довгий час мій дар вирішив проявити себе. Але те, що я побачила, надовго мені вріжеться в пам'ять. Судячи з місцевості, ми були в Валорії, якраз біля нашого паласу. І я бачила жахливу битву. Вампіри трималися гідно. Однак легіон був дуже сильним. Чому вони вирішили напасти саме зараз? Довгий час було все тихо, а тепер? Краєм ока я бачила закати моїх близьких, а от себе ні. Проте щось мене ніби тягнуло всередину, тому я й попрямувала туди. Ще б, у видінні мене ніхто не бачить та не відчуває. Це ще навіть не сталося. Та краще б я не йшла туди» адже побачила себе на землі із заплющеними очима. Зак проривався до мене, та здавалося, що було вже занадто пізно. У наступну мить я отямилася у нашій кімнаті, а хлопець стривожно схилився наді мною. Потрібно заспокоїтися, адже ми не раз змінювали хід подій. Все можна виправити, поки це не сталося. «Емі, ти в порядку?» – стурбовано спитав хлопець. «Так, мене досі називали Емі». Хоча мені й подобалося ім'я Дарсана, але воно стало більш для якихось офіційних подій. Але батьки інколи зверталися до мене саме так. Скажімо, це динена поваги моїм прийомним мамі та татові. Однак я не знала, як зараз йому все пояснити. Я не померла у тому видінні, принаймні, так відчувалося. Скоріше за все, просто магічно виснажена була, тому й втратила свідомість. Проте нам потрібно бути готовими до того, що станеться. Зак одразу зрозумів, що щось не так. А я досі не могла говорити. «Що ти побачила?» – врешті спитав він. «Легіон», – ледве вимовила я. «Він збирається напасти на нас сьогодні. Треба повідомити про це батькам. Ми маємо підготуватися, адже цього разу їх було набагато більше, ніж зазвичай. Потрібно встигнути, адже часу обмаль». Він лише кивнув, допомагаючи мені встати. Виявилося, що я знову впала, а він вчасно втримав мене та всадив у крісло. Ми ж попрямували до батьків, де все їм розказали. Тато одразу почав збирати воїнів, аби мати змогла протистояти нападникам. Як казав Аларік, дуже зручно мати свого особистого провидця, адже дуже важко влаштувати несподіваний напад. А мені ж не давало спокою зовсім не це. Я побачила себе без свідомості. З вампірами так дуже рідко стається. Значить, я використала дуже багато сили. Принаймні, я сподівалася, що це саме так. Зараз всі настільки були зайняті підготовкою, що ніхто не помітив мого стану. А я ж маю зібратися, адже принцеса повинна захищати свій народ. І хоч раніше я навіть думати боялася про те, що одного дня стану королевою, та зараз я справді хвилювалася за своїх людей. Ми не маємо сьогодні зазнати втрат, адже кожен занадто цінний для нас. Легіон програє, я справді вірила в це. Залишається лише заспокоїтися та просто вимкнути мозок і передати владу інстинктам. Ми досить вчасно опинилися на дворі, адже перед нами з'явилися воїни Легіону. Цього разу їх було набагато більше, ніж ми звикли. Навіть Ліам був тут, і він не дуже той вправний воїн. Однак він сказав, що буде стояти до останнього за свою принцесу. Це було приємно, адже цей хлопець і справді був відданий королівській родині. На щастя, у нього досить сильний дар, і це зможе врятувати його життя. Принаймні, я сподівалася на це. Коли вони напали, мені було досить легко відбивати усі удари. І це мені здалося занадто легким. Можливо, я стала занадто підозрілою, однак все не могло бути настільки просто. Щось тут точно не так. Як же тоді станеться моє магічне вигорання? І я не знаю, чи то я відволіклася, але один монстр підібрався до мене. Ні, він не напав на мене, а ніби кинув в мене щось. Все сталося настільки несподівано та швидко, що я ледве встигла ухильнутися. Але так і не побачила, що це було. Мені не могло просто привідітися. Але в той же момент я відчула, як світ навколо мене почав втрачати свої фарби. «Емі!» – почула я крикала Ріка. Та відповісти не встигла. Я відчувала, що якась темрява розповщуджується в мені. Значить, монстр таки щось кинув у мене. І це відбирало у мене всі сили. Хотілося просто закрити очі і полинути якомога далі звідси. Це дивно, адже вампіри зовсім не сплять. Краєм ока я бачила, що хтось з близьких пробирається до мене. Та в один момент стало так байдуже. Я хотіла заснути. І в мене це вийшло. Я відчула, як моє тіло торкнулося землі, і я провалилася у темряву. Зак, я не хочу вірити у те, що сталося. Я не хочу і не буду. Дарсана не могла нас покинути, якби я лише знав, що та наша розмова стане останнім, що я встиг їй сказати. Хотілося кричати та нищити все на своєму шляху, аби лише хоч трохи вчухнув біль. І я не зміг стриматися. Просто вибіг на вулицю, не бачачи нічого перед собою. Суцільна червона завіса. Я біг подалі звідси, аби просто хоч трохи відсторонитися від цього. Моя кохана Дарсана. Зупинившись на якійсь галявині, я впав на коліна та закричав. Думаю, цей крик, сповнений болем та відчаєм, почула вся Валорія. Я вже не намагався себе стримати. Байдуже, що хтось підійшов. Мої рефлекси воїна спрацювали, та зараз я не зважав абсолютно ні на що. Краще було б померти, аби не жити у світі, де більше немає її. Коли вона втратила свідомість, ми сподівалися, що вона зовсім скоро отямиться. Проте провидиця повідомила нам зворотня. Принцеса Валорії Дарсана Драгомір впала у вічний сон, і ніщо не зможе повернути її. Руки опустилися мені на плечі, намагаючись підтримати. Але я не хотів цього. Не просив. «Аларік, прошу, не чіпай мене зараз. Будь ласка!» Сказав я, знаючи, що це саме він. «Дай мені побути наодинці». «Ні, Заку, ти не маєш залишатися наодинці зі своїм горем. Це біль кожного з нас. Я чув, що голос ріка тремтить. Не дивно, адже він втратив сестру. Ми зможемо впоратися з цим разом, не відштовхуючи інших. Як так сталося?» Чому ми допустили це? Я навіть не намагався стримати сльози. І байдуже, що говорять, ніби чоловіки не плачуть. Коли занадто боляче, то ми не можемо нічого зробити з собою. Я втратив кохану дівчину. Дівчину, що була для мене цілим світом. А без неї мені тут нічого робити. Все можна виправити. Я знаю, що говорить провидиться. Хоч йому мені було боляче але він справді намагався вірити в те, що говорить. «Я теж був мертвий, але як бачиш, стою тут перед тобою. Ми щось вигадаємо». «А якщо ні?» – спитав я. «Якщо все буде лише гірше? Я не хочу в це вірити, але боюся, що саме так і буде». Однак відповідь я і так знав. Якщо ми не зможемо повернути Дарсану, я не залишуся тут. У світі, де її більше немає. Не витримаю цього, адже прокидатися та не бачити її – найгірше випробування. Я не зможу прожити вічність за нас двох. Глава шоста Я не пам'ятала абсолютно нічого. Таке відчуття, ніби темрява, відібрала все, залишаючи мене безпомічною. Я не знаю, хто я, де знаходжуся. І хоч щось зі свого минулого. Як тільки бачила якийсь примарний шанс на те, що можу хоч щось пригадати, він одразу ж зникав. Я досі була одна, а навколо лише темрява. І більше нічого. Поступово ж вона почала розсіюватися. Однак спогади так і не повернулися. Не знаю, хто я, де, та що взагалі відбулося. Перше, що я побачила, це кімната зі персиковими стінами. Масивні дубові меблі та дрібнички, що створювали затишок. Не одразу я почала відчувати своє тіло, адже це давалося досить важко. Навіть просто присісти на ліжку коштувало неабияких зусиль. Відкинувши світло-рожеву ковдру, я спустила ноги на підлогу. Так дивно їх відчувати. Чомусь хотілося подивитися на себе в зеркало, однак я не знала, що там побачу. «У будь-якому разі я навіть не знаю власного імені, тому для мене це не стане чимось важливим». Наважившись, я підійшла до дзеркала у повний зріст. Звідти на мене дивилася досить симпатична дівчина. довге карамельне волосся, темні майже чорні очі та обличчя з м'якими рисами. Але от тіло... Воно було занадто худим. Я думала, що може це хоч якось відгукнеться у мені. Проте було таке відчуття, що я дивлюся на незнайомку. Та коли я підняла руку, теж зробила й моє відображення. Мирая, Я бачу, ти оттямилась?» – почула я жіночий голос, коли відчинилися двері. Ми так хвилювалися за тебе. До кімнати увійшла жінка, що була старшою копією мого відображення. Лише зможки вірізняли нас. А поряд з нею чоловік. На вигляд йому було років сорок. Але волосся вже зачіпала сивина. Тільки сині очі дивилися на прочут ясно. Десь у глибині душі виникло відчуття, що я їх знаю, але більше нічого. Вони по черзі обійняли мене, проте прокинулося бажання відсунутися. Чомусь мені були не зовсім приємними їх дотики. Вони присіли на ліжко, і я прослідувала їх прикладу. Все ще була між нами якась незручність, адже я уявлення не мала, хто ж це такі. «Ти нас не пам'ятаєш, лікар казав, що таке може бути», – видихнула жінка. «Мене звати Каміла, а це Райан, ми твої батьки, а ти – Мирая Акрос. Три місяці тому ти впала з даху та отримала черепно-мозкову травму, а потім весь цей час була у комі і лише зараз отямилася, посміхнулася Каміла. «Лише тиждень тому ми прийняли рішення забрати тебе з лікарні додому, а тут такий подарунок». «Але я взагалі нічого не пам'ятаю», – прошепотіла я. «Спогади повернуться, просто потрібен час», – пояснив Райан. «Але тепер ти вдома, і нарешті все буде добре». Однак я не була впевнена, адже зовсім не знала цих людей. Можливо, вони й були моїми батьками, та все ж спогади поки не поверталися. Але в мене все одно складалося таке враження, що я тут чужа. Ніби це не моє життя» я абсолютно нічого не розуміла. Мама з татом. Досі було незвично їх так називати. Ще трохи посиділи поряд, а потім вирішили дати мені трохи часу. Я ж розглядала фотографії, свої записники та малюнки. Тобто я вмію малювати. Дивно, я пам'ятаю якісь прості речі, ніби школи чи знань, проте немає саме спогадів про моє життя та родину. Телефон пискнув, значить прийшло якесь повідомлення. «Мирає, ти сьогодні підеш гуляти?» Я уявлення не мала, хто це. Але підписана Олівія. Напевно, моя подруга. І дівчина не знає, що я втратила пам'ять. Або їй повідомили, що мені вже краще. Що я маю взагалі відповісти? Краще буде удати, що я нічого не побачила. З одного боку, може було б краще зробити це. А раптом якась частина пам'яті повернеться. Та все ж про це буду думати пізніше. Я більш детально почала роздивлятися кімнату. Тут навіть ціла поличка була відведена для фотографій. На ній була я та ще якісь люди. Досить часто зустрічався якийсь хлопець, що мав темне волосся та досить приємну зовнішність. І судячи зі щасливих фото та записів у щоденнику, які я потім знайшла, я дуже любила його. Однак абсолютно нічого так і не згадала. Скільки всього одразу навалилося, і я навіть не знаю, як розібратися з усім цим. Телефон вже вдруге подав життя. Але цього разу це був дзвінок. Я навіть не подивилася, а просто відповіла. «Мираю, як ти себе почуваєш?» – почула я голос хлопця. «Ну от, молодець, і що я маю тепер відповісти?» «Я ж навіть не знаю, хто це». То, трохи відсунувши телефон, я побачила ім'я – Габріель. Так незручно було говорити через цей пристрій. Ні, я знала, що це таке і як воно працює, однак таке відчуття, ніби я ніколи раніше ним не користувалася. Все добре, Габріель, голова трохи болить. Я вирішила відповісти щось простеньке. Твій тато сказав, що ти прийшла до тями. Я хотів би зайти до тебе, аби впевнитися, що все в порядку. Я чула, що він справді хвилюється. Вибач, але зараз краще цього не робити. Я тебе сама наберу, а зараз хочу відпочити. І перш ніж він щось сказав, я роз'єднала дзвінок. Розумію, що хлопець просто хоче впевнитися, що з його коханою дівчиною все добре. Але не дуже хотілося зараз дивитися в його очі, що сповнені розчарування, адже я його зовсім не пам'ятала. Звичайно, це тимчасово, і рано чи пізно все повернеться. Однак в мене досі було відчуття, що я тут чужа. Глава сьома, Наступні кілька днів я майже не спала. Напевно, далося взнаки те, що я стільки часу провела у комі. Батьки ж намагалися зробити все, аби я хоч щось згадала, і були якісь примарні картинки, але таке відчуття, ніби вони мені не належали. Скоріше за все, у всьому винен мій стан потрібно лише трохи більше часу. Наприклад, я згадала, що тато вчив мене стріляти з лука. Дивне заняття для маленької дівчинки, та мені ніби подобалося. А тепер в ті рідкі моменти, коли я все ж спала, мені снився якийсь дивний світ, де існували магічні створіння. Там були дивні люди, що мали неймовірні здібності, а ще одна дівчина з довгим темним волоссям та блакитними очима. Вона тримала меч і виглядала справжнім воїном. Може мені книги почати писати? Я ж намагалася уникати Габріеля. Хлопця, який був закоханий у мене, але це було важко. І з одного боку, я його розуміла адже він справді хвилювався за мене, проте я не знала, як себе поводити, адже абсолютно не пам'ятала нічого з нашого спільного минулого, та виявилося, що Габріель вже прийняв рішення прийти до мене в гості. Я якраз сиділа за Мольбертом, відчайдушно намагаючись щось намалювати. Судячи з усього, це захоплення було досить важливим для мене. Можливо, я б навіть змогла щось пригадати, але абсолютно нічого не виходило. Таке відчуття, ніби разом з пам'яттю, я втратила і талант. Я ніби відчула, що до мене хтось наближається. Це якесь таке дивне усвідомлення, схожі на інстинкти. Замить у мої двері постукали. Я вже очікувала побачити когось з батьків. «Заходьте», – сказала я. Але це були не вони. До кімнати увійшов Габріель. А він був ще гарнішим, ніж на фото. Очі більш виразні, а ще це якесь тепло, ніби йшло від нього. Я бачила, що хлопцю було досить некомфортно тут, адже він не знав, як відреагую. Все ж я була проти того, аби він приходив до мене. Та вже нічого не можна зробити. Ми маємо поговорити. Але я не впевнена, що це призведе до чогось хорошого. «Привіт», – тихо сказав він. Я знаю, що ти не хотіла, аби я був тут. Та я дуже хвилювався за тебе. Хотів впевнитися, що тут все добре. Все в порядку, проходь. Просто я не знала, як відібрати слова. Я просто не знаю, як тебе з собою поводити. Ми ніби зустрічалися, однак я абсолютно нічого не пам'ятаю. Розумію, що це через мою травму, але... Мираю, все в порядку, посміхнувся він. Я все розумію і не збираюся наполягати просто хвилювався. "Якщо хочеш", Габріель зам'явся. "Якщо ти б хотіла, ми можемо просто проводити час разом". Аби твоя пам'ять повернулася. Я розуміла, що так буде справді краще, хоча мені не дуже й хотілося це робити. Але інколи ми маємо поступатися нашими принципами заради інших. Тому ми просто сиділи і розмовляли ні про що. Габріель розповідав мені про наше перше побачення. Першу зустріч і знайомство з моїми батьками. Він тоді так сильно нервував, однак все пройшло просто ідеально. Найгірше те, що це ніяк не відгукувалося у мені, і тоді я вирішила піти в авангард. Притягнувши Габріеля до себе, я його поцілувала. З одного боку, це не було неправильно, адже ми ж нібито зустрічалися, але хлопець на якусь мить здивовано застигнув. Однак в наступний момент почав відповідати на цілунок. Це було приємно, але не більше того. Хоча щось таки всередині мене відбувалося. Перед очима з'явився хлопець, він мав коротке темне волосся та такі гарні очі. І я його дуже добре знала, однак зовсім не пам'ятала імені. І в той же момент я перервала поцілунок. Ми обидва важко дихали, і я бачила в очах Габріеля пристрасть. Але я не могла відповісти йому тим же. «Ти щось пригадала?» – хрипло запитав хлопець. «Просто ти так неочікувано мене поцілувала. Чесно, я навіть не одразу зорієнтувався. Ні, лише відчуття і симпатію до тебе. Я знаю, що ти дуже важливий для мене. Ще й так хвилювався в той час, як я була в комі. Це дуже приємно. Це не було брехнею. Допоможи мені пригадати все, будь ласка. Однак з моєї голови не йшов хлопець, якого я побачила під час поцілунку. От він то якраз і викликав у мене почуття». Я зовсім його не знала, проте моє серце говорило інакше. Габріель знову мене поцілував, проте цього разу нічого не відбулося. Це було просто приємно і більше нічого. Почали навіть з'являтися якісь спогади. Ось ми прогулювалися по парку, і я навіть бачила наш перший поцілунок. Я тоді так сильно нервувала, адже боялася, що Габріель не зрозуміє мене. Він був найпопулярнішим хлопцем у університеті. А я проста дівчина, що не цікавилася життям нашої групи. Але він обрав саме мене. Може, це і є справжнє кохання? А як відрізнити? Можливо, на це просто потрібен час, і я все зрозумію. Зоріна. Я стояла поряд тілом моєї доньки, не в силах повірити, що це відбувається насправді. Не так давно ми нарешті отримали шанс стати родиною. А тепер я дивлюся на свою дитину і нічим не можу їй допомогти. Оракул сказав, що вона знаходиться ніби у сні, хоча її душа не тут. Можливо, нам вдасться повернути її. І я справді вірила у це. Ось і приходила сюди кожного дня, аби нагадувати, за що я борюся. Джейкоб підійшов ззаду, обійнявши мене за плечі. Я відчувала підтримку свого чоловіка, як і його гори. Дарсана же його донька, і він дуже її любить. Ми, Зака, Ларік і Ларія. «Всі ми готові зробити будь-що, аби повернути її». «Зоріно, ми обов'язково щось вигадаємо. Знайдемо спосіб», – сказав чоловік. «Все буде добре. У нас виходило кожного разу справлятися з усіма проблемами. Вийде і цього разу. Врешті у нас є кілька способів все перевірити». Важко давалися слова підтримки, коли душу розривав біль. Але він намагався бути сильним для мене. Я це справді цінувала. Ми вже один раз втратили свою дитину, і вдруге це не повториться. Я вірю, що у нас все вийде. Обов'язково так і буде, прошепотіла я. Дарсана повернеться до нас, і ми знову будемо щасливою родиною. Звичайно, повернеться. Адже Заларіка вийде на найкраща королева, посміхнувся Джейк. Це змусило і мене посміхнутися у відповідь. Навіть в такі моменти він намагався хоч якось розслабити мене та підняти настрій. Однак я зможу спокійно видихнути лише тоді, коли моя донька буде поруч зі мною. Глава восьма Ішов час, і поступово моя пам'ять почала потрохи повертатися. Не скажу, що це було досить легко. І досі все виглядало так, ніби це кадри з фільму, який я бачила колись давно. Але, можливо, так і має бути. Ми ж не знаємо правди. Моє життя почало входити в якийсь певний ритм. Я все ще не могла малювати, адже мені це здавалося зовсім не тим, чим я маю займатися. Таке відчуття, ніби це зовсім не те, що в мене було раніше. Але я заново познайомилася зі своїми друзями. Вони були досить цікавими особистостями. Проте я не відчувала нічого. Тому я насолоджувалася моментами на самоті. І все частіше мені снився той хлопець з неймовірними очима. Він ніби кликав мене. Але цього разу я побачила його поряд з якоюсь дівчиною, що була такою гарною. Хлопець з любов'ю дивився на неї. Але я їх зовсім не знала. Сьогодні ми вирішили провести день з родиною та Габріелем. Я сиділа в обіймах хлопця, і мені справді було комфортно. Проте я навіть не знала, що зараз відбувається всередині. Хотілося просто забутись на якийсь час. Мені це було дуже потрібно. До того ж, підвернувся такий чудовий момент. А які відчуття? Хотілося, аби ця мить тривала вічність. «Про що ти думаєш?» – раптово запитав мене Габріель. «Про все на світі», – посміхнулася я. «Це так дивно. Таке відчуття, ніби я померла та отримала нове життя. Я пам'ятаю вас, наші спільні моменти, але якось так і має бути» відповів хлопець. «Ми майже втратили тебе. Проте тепер все добре. Ти поряд, і це найголовніше. А інше просто не має нас турбувати. Я щасливий, що ти тут, адже я кохаю тебе. І я знаю, що ти відчуваєш до мене. Я бачу це. Я відчуваю». І я б хотіла відповісти тим самим, але просто не могла. Ніби щось зупиняло мене. І я ніяк не могла пояснити, що саме. Десь в глибині душі я розуміла, що Габріель дуже важливий для мене. Проте, чи справді це кохання? Я не могла дати відповідь, адже просто не розуміла, чи це справді таке почуття. Мені завжди здавалося, що варто просто зустріти ту саму людину, і все стане зрозуміло. Але виявляється, все зовсім не так. Та зараз мені справді було комфортно з Габріелем, і поки що цього має бути достатньо. Можливо, коли я згадаю все, то і відношення до хлопця зміниться. Але поки що не знала, як все буде далі. За кілька хвилин тато запросив нас, адже їжа була готова. І ми так чудово проводили час разом. Я справді відчувала себе неймовірно. І через те, що було вже занадто пізно, то Габрієл лишився в нас. І я навіть уявляла, що до цього дійде. Якоюсь мірою мені цього хотілося. Адже це має бути так правильно. Проте я досі не до кінця з усім розібралася. Коли ми залишилися удвох, я притягнула його ближче до себе та поцілувала, даючи зрозуміти, чого мені хочеться. Всередині мене почало розпалюватися бажання, і в цю ніч ми були разом, я навіть не звертала уваги на те обличчя, що виринало з моїх спогадів. На ранок на мене очікував новий сюрприз сьогодні до мене має прийти подруга. Насправді ми з нею так і не бачилися ще. Адже її не було в місті. Проте вона регулярно писала мені та телефонувала, розповідаючи про все, що нам вдавалося пережити разом. Звичайно, що їй про все розповіли, і вона вирішила зробити свій внесок. Габріель пішов самого ранку, а от в обід Олівія вже була на порозі моєї кімнати. Мирая. скрикнула вона, притягуючи мене в обійми. «Я так сильно скучила за тобою! Ти собі навіть не уявляєш!» «Ти як? У порядку?» Олівія була невисокою дівчиною зі світлим волоссям, проте кінчики були рожевими. Очі були кольору молочного шоколаду, які різко контрастували зі світлою шкірою. Симпатична та дуже цікава. Ми присіли на ліжку,